Välkommen till äh, veckans avsnitt av Caller jag heter Adam Jag heter Sebastian äh, Ja, Yay. den här podcasten heter ju Caller Vi har ingen originell förklaring till varför den heter så den här veckan Jag har inte gjort min hemläxa, nej Nej, jag funderar på om man skulle köra någonting Att mitt mellannamn är Karl och det skulle vara coolt om man hette typ Karl L Eller någonting, och säger inte. vi att mitt mellannamn är Emil och så tar man bort eh, eh, Mi så får vi L eller någonting. Jag... Ja, men det har jag inte. Jag inte Nej. Det. det heter i alla fall så för att Kalle eller Stålmannen Elrond är, <skratt> äh, är tung som fan. Och sätter man ihop dem så blir det en väldigt potent, trevlig superspelare. Oerhört potent superhjälte Ja, precis. 3000 år gammal, superstark och jättevis. Äh, lika vis som stark. Det håller jag med om. Det är fan eh, potent. Ja. Innan vi börjar på någonting eh, ja. Det här måste jag slänga in Först av allt, det här är viktigt Jag kan ha berätta det här till dig förr Jag tar nämligen varje handling Eller varje tillfälle jag kan Att berätta det här för folk För det här är så sjukt mm. eh, Det vet att jag gottar mig i var mycket alltså, bara Ströfakta, vad säger man Kuriosa, trivia, alltså, trivia om saker och ting ja. nu har Jag har ju jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag snubbla på Alltså guld, Guldet här Alltså. Ja, den här säger jag till alla Eh, eh, så fort jag kan Även fast det inte ens finns tillfälle där ja. kommer den eh, Visste du att eh, humrar Alltså lobsters Ja det vet jag Att de är odödliga Ja. Eh, det är ju helt otroligt Ja grejen att jag har aldrig sett så här eh, eh, man, man har hört liksom, den infon men jag har aldrig sett någon så här, nu har vi hittat en hummer som är så här gammal Jag har aldrig ens hört någon säga att den här hummern är så så många år, jag har aldrig hört det Ja alltså de har käkat en som är över, över 300 år gammal vet jag i alla fall Ja men det har de ju gjort med, med sköldpaddor också och det är liksom, de är inte odödliga Humrar, Så nej, hur odödliga är humran? Humrarna är biologiskt sett odödliga så, det, okay. så det, det betyder alltså att de kan inte dö av ålder. De kan bara dö av andra humrar eller rovdjur fast de är ju ganska högt upp i food chainen så de är ju inte så de är ju ganska De är strikt svagna. Ja. Eh, eller av människor i enkelt. De kan ändå bli uppätiska. Ja. Så i, om du skulle låta, om du skulle låta ta en och bara låta den vara, då skulle den aldrig dö. Teoretiskt sett eh, Nej alltså fysiskt odödlig Eller vad säger man, biologiskt odödliga Och där tycker jag faktiskt det är någonting som eh, Varför vet inte fler om det här? Och eh, också när jag berättar för folk Folk blir så jävla impade Nej jag vet men det är för att Jag, det, jag framstår det, det, mest bara som eh, Jag vet som eh, Fånig Alltså det är intressant fakta men det har liksom ingen eh, Det är ingen effekt på en mm. Tänk om Eh, vi, tänk om vi skulle veta om det här tidigare. Vi säger när, när, när alla religioner mintades helt enkelt. Ja, vi eh, all, alla religioner hade ju haft samma Gud. Ja, men tänk det. Alltså, det finns ju något väldigt divine över att vara odödlig. Ja. Eh, det har ju lockat Det, det ju... Du, du, du, du har ju lockat i all form av kultur och alltså litteratur och sånt där. Ja. Eh, tänk om man skulle veta det här och där kring. Ja, men säg kring 2000. Eller vad säger man nolltalet då? Ja. Eller för 3000 år sedan. Mm. Eh, tänk, jag, jag kan mycket väl se framför mig eh, att Altare hade då bara en stor tank med en hummer som är där inne. Ja, problemet är att man hade ju inte... Uh, teknologin för att ha liksom, tankar på det sättet. Nej, det är ju sant. Men vi säger bara något sånt Och tänk dig ett ärofyllt jobb att få byta ut det där vattnet. Det hade ju varit status som fan, tror du inte det? Det är jo. någon form av uppjackad vaktmästare, fast ändå inte. Ja, det, det är ju janitor to the gods. Jo, ja, precis, janitor to the gods. Det hör ju mm. bara. Och vet du nu... Eh, tänk det här då, högmässa när det är, eller vad som helst. Istället för nattvard så vi kallar det: rada upp sig på ett led. Det här kanske låter lite äckligt, men vad fan du, om du skulle dricka Christi blod och käka av hans kött, det är ändå lite äckligt också. Ja, det är man heller inte. Även om det bara är crackers and wine. Jo, jo, jo precis, men vad det ska symbolisera är ändå ganska magstarkt. Ja. Eh, tänk om man då skulle rada upp sig på ett led. Prästen ställer sig där vid, vid Altaret, som nu också är ett akvarium. Och så tar man bara med en liten sked eller någon sån snygg kopp. Och så får man dricka ur vattnet. Det är ju, det är ju ungdomens källa 2.0. Ja, jag trodde du skulle mena någon sorts. Det, det du säger, det, det, det finns något väldigt symboliskt i det också. Det blir väldigt så här: du får en liten sipp av uh, uh, odödligheten. Liksom. Jo, ja precis. Det är ungdomens källa. Ja, jag, jag trodde först att du skulle säga att det skulle vara någon sorts Red Lobster-grej: att de lä lägger upp en, en hummer på altaret. Så kommer prästen med en sån här. rätt Hummerklubba och bara hackar upp den här Du menar de käkar upp sin gud där. Ja, Ja ja Det är ingen som märker Det är bara för prästen att säga att han återuppstod nästa dag Ja men det är frågan då Om vi ska hålla på att ha i Eller om alltså, det är ju, Bara för att vi kan ha i den men det Ja men det, det, den, bliv, den det. blir ju ingen gud Utan att återuppstå Det har vi ju lärt oss ifrån alla religioner som finns nu Ja jo jo men menar, Nu hade vi fått en helt ny gren ah, Jo här. precis men hur, hur kan de då bevisa att den är odödlig? Nej, men vi säger bara att man visst Men har, har, vi säger att den har vandrat omkring där i redan i tusen år. Ja. Alltså det hade ju varit vallfärd dit för att se den. Jo, det, det hade är ju som var, Det ju också blivit, blivit, blivit Tunis med en 2.0. Du vet att vallfärd då ser den här uh, urguden. Nästa. Jo, det, det, det, vet det är de, sant. De, de, de, de, men, men hade det varit lite lika effektivt när man egentligen, alltså när man har en i varje stad egentligen? Nej, det tror jag kanske inte. Det, då den... Du måste ha en form av en. Du måste du ha helt enkelt ett, alltså, eh, en Vatikan, alltså som har den äldsta. Och så ja. har du offsprings från den kanske. Ja, precis. Det, det är ju något sånt det måste vara. För då får du som del av dens blod och helt enkelt bara genom mm. att. Eh, da Vinci Koden hade varit en helt annan eh, bok. Jag, jag säger det. Det kanske låter skumt men jag, sk jag tror fan, hade folk vetat det här att man var du tidigare. Ja, mycket möjligt. Jag tror att det hade varit som, eh, som kor i Indien nu, Jag tror mm. inte att det har varit gudstatus, men eh, heligt hade det varit. Mm. Eh, det, det, samma sak som det här är, jag har inte någon något samtalssändning kring det, men det, det här är också en mind-blowing simple thought. Det är att eh, har du tänkt på att det är vart var du än ser på tv eller överallt, och vi säger all, från Alexander den store till Cesar till eh, Ridley Scott. Så vi pratar om så ja. Det är samma sol som lyser på oss alla. ja. ja. Till lejonen ja, va... i savannen och... Men, men vad... Samma sol som du solar i tidigare idag. Det är samma sol som, som lejonen ligger och killar ifrån i skuggan. Men, men vad, vad, vad spelar det för roll? Jag, jag tycker det är en mind-blowing thought. Det tycker inte jag alls faktiskt. <laughs> Jag var ju och såg Gravity igår Ja äh, Gravity är ju alltså den nya alltså, sci-fi filmen Alltså jag fattar inte varför George Clooney eller Sandra Bullock är med egentligen äh, är, är det en sci-fi? Några är det sci-fi är, är det inte bara alltså rymden? Precis, men nu, alltså, jag vill, inte, det, jag vill ändå sätta den i sci-fi genren Okej, okay, ja det är mycket teknologi och kryllar och rymden. Men ändå, det är ändå som. Det hade ju lika gärna kunnat hända nu. Alltså, ja, det precis. Men det då är, det ju... Då, då är det ju inte science fiction. För då, det, då finns det ju ingen fiction i science här. Jag skulle väl säga att det är drama, drama, thriller Det är en alltså survival film i rymden. Det är det där. Castaway in Space. Castaway in Space. Hur bra som helst. Yes eh, Jag. Jag kan inte betona hur viktigt det är för alla som gillar film att gå och se den på bio. Ja. Det är fan. Eh, det är nog en av de starkaste bioupplevelser jag har haft någonsin. Alltså, när jag gick därifrån. Jag pratade ju med just när jag gick därifrån. Ja, precis. Har du harmonisk eller ett? Och... Ja, du låter ju uppspelt och glad. Ja, alltså, jag, jag, he jag är helt tagen. Alltså, inte alltså, storymässigt än, så här bryr jag mig inte så mycket om det. Men, alltså, vi snackar alltså. Alltså öppnings... öppningsscenen Jag tror det är ett Alltså den kanske pågår i 15-20 minuter utan klipp Ja Alltså där är, killen... alltså, är ju killen Alltså där är ju vad heter, som har gjort Children of Men Ja okej okay. eh, Den är bra också Children of Men är ju då en postapokalyptisk film Där alla kvinnor har blivit sterila Helt enkelt Eller, All, det är männen Alla männen är, är sterila Alla männen är sterila mm. eh, Och då människorna är på väg att dö helt enkelt Alltså jag, jag tänker på eh, Jag kommer ihåg en gång när du och jag köpte en lasagne någonstans Som vi käkade och tyckte var jäkligt god mm. eh, Jag ser Children om män som den lasagnen, För det du sa efteråt att Det här var jävligt gott men jag vill aldrig ha det igen Exakt ja, så är Children om män för mig eh, Det var en och tacorulle Nej det var det inte det är det, det också, fast den åt inte jag, den åt bara du. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ja, nej, alltså den var ju jättegod. Jag åt allt. Det var rimligt pris. Eh, restaurangen var nice, alltså sånt där. Men jag vill aldrig mer äta den igen. Nej. Eh, nej, hur som helst. Eh, gravity, eh, man får ju de där känslorna ibland. Ja, eh, de, de är underliga, men de är... Jä jätteunderliga, för jag klagar inte. Jag vill bara inte ha den någonsin igen. Nej, precis. Men hur, alltså... Eh, jag, jag blev helt tagen av Gravity, alltså. Det är fan jag, jag snack om första timmen i Prometheus och senast jag verkligen, alltså, och när jag typ yla och när nästan gick i brallan var ju när jag såg Matrix Reloaded. Ja. Eh, Sekvensen när lastbilarna krockar mot varandra. Ja, men det är bara en sekvens, amazing. så att säga. Jo, precis. Eh, men alltså, hela Gravity, alltså. Den är fan helt sinnessjuk. Alltså, vitt en, alltså det är som ett trolleritrick nästan Hela filmen alltså, är, eh, jag, vet inte ens, jag vet inte ens hur de har gjort Hälften av grejerna Och grejen är att sen, sen vi gick filmskola du och jag ja. eh, Så har jag alltid velat Och oftast kunnat se hur de har gjort saker och ting Det är bra att du eh, säger det här, För jag läste exakt det du säger nu Läste jag eh, Guillermo del Toro Säga om den här filmen ja. Han sa att ja, jag, jag, jag, vet, jag förstår tekniken bakom allt Men precis som ett trolleritrick Så är det någonting i slutet som jag inte förstår hur du har gjort som gör allt. Jo, ja, ja, precis. Jag, jag fattar inte hur de har gjort det. Och grejen är att jag, det var ett tag säkert när jag när jag, tyckte jag, var när jag inte tyckte det jag var fin Men nu är jag. Alltså, det är som tror lite jag, jag blir bara underhållen och jag, vill inte, mm. jag behöver inte veta hur. Eh, Faktum är bara att jag är underhållen alltså, ja. Det är därför också jag också gillar trollkara så mycket. Eller hade jag någonsin Det är mitt drömyrke ja, ja, alltså. Att vara trollkar Ja. Det måste ju vara bland det coolaste man kan vara Eller? Ja, Ast astronaut fast... också Ja kanske. Fast det, det finns ju någonting i det där med att det enda du gör är att lura folk det, det, det, jag, det, jag tror det kommer en liksom nej, nej, en, nej, en stund nej. i din karriär när du tänker att Är det här så bra egentligen? Nej nej nej Det, det handlar inte om att lura folk Jo det men hand... det, det är ju exakt det jo, jag Jo det är väl det det handlar om Men min kick från det det är samma sak som det är liknande med film Men i, i, troll, i trollkaller eller magi säger man. Det, vet, det, det är mer koncentrerat. Det är mer så här att just att finta folk från verkligheten. Vad i någon sekund Precis som Angie säger i slutet av Prestige. Ja, The look on their faces helt Ja, bara. precis. Att verkligheten om Det handlar inte om tricket, det handlar om reaktionen. Precis. Och att kunna som, vara lite underhållande Och få folk att skratta helt enkelt mm. Men grejen är att så är det ju för trollkarar Men för åskådarna är ju Då är det ju bara tricket Egentligen Jo jo det finns, det, det finns, Jag vet inte varför jag står oh. mig Jag står mig också på folk som När de, när de är och ser trollkarar mm. Istället för att bara svepas med i showen Så sitter de bara istället och Med, med rynkande ögonbryn och bara försöker lista ut det. Fan jo men det är, det är ju det trollkarren vill Att de ska göra också Ibland, ibland inte ja, jag, har, jag har faktiskt aldrig sett en intervju eller någonting med en där de har sagt något annat än det att de, Det de vill är att de ska försöka Lista ut det För om de gör det Då är de lättare att lura Än de som bara sitter och tittar ah, Ja, okej okay. Det är som att spela med en rookie I, i poker typ du, du, du försöker bluffa Och, och spela spelet Medan en rookie bara Går all in med 2-7 och vinner Ja, här, precis de, de... Han chansar sig fram jo, Ja, precis men om vi ska tillbaka till, till, till Gravity Herregud säger den Alltså fuck Jag har me. faktiskt planerat att se den antingen i, i helgen eller nästa helg Holy fuck Vilken mm. ny upplevelse Men jag har alltså. en sån Jag hoppas att den överstiger mina förväntningar Jag har egentligen inte så mycket förväntningar på Alltså handlingen eller hur bra den är Men jag har en förväntning på hur den är berättad mm. Och om det inte stämmer så kommer jag bli irriterad Vet jag men mm. förhoppningsvis om det inte stämmer så kommer jag glömma bort det Ja precis Men alltså nu, nu sitter jag och jag har ju hype-up vid två tillfällen åt det nu. åt Ja fan. men det, det har jag inte brytt mig om för jag har läst så mycket om den innan För jag, ja. jag, jag, har, jag har inte läst en enda dålig sak om den Nej, alltså det, det finns ju saker att nitpicka på Men det, det gör väl det i alla filmer helt enkelt Det går ju att klaga på vad som helst Ja. Eh, men eh, den här fan Oj det, det här kommer jag minnas länge Jag kommer nästan gå, jag, jag funderar på att gå se den igen ja. Jag har ju börjat gå se film Själv Ja men det förstår jag det, det, det är förmodligen det bästa sättet att ta in en ny film Ja, jag såg Gravity själv ja. eh, Jag klippte bara en Och bara uh, satte mig ja. Sitt gärna långt fram Också, det kan jag tipsa om om du går sen på bio Sitt gärna långt fram så att hela periferiet <coughs> Täcks av bilden Ja jag vill gärna sitta Alltså typ en Två, tre rader kanske Under mitten raden Jag vill inte sitta långt ner Men jag vill sitta längre ner än mitten Ja, precis, det är perfekt Jag satt på rad fyra jag, jag tror det var totalt tio rader kanske. Ja, jag, jag minns jag såg Eller 12. Var det Två tornen såg jag På första raden Åh, oh, det var hemskt Åh, oh, vad jobbigt det var Jag såg Jag tror jag såg Matrix Revolutions på första raden Ja, den, den satt jag på sista raden faktiskt Mm och killen bredvid mig tog upp telefonen och filmade, alltså det här var ju på tiden när det inte ens fanns hd på telefonerna Ja. Bara, han filmade ju i skitkvalitet och sen ringde det och så började han prata i telefonen VGA Ja Nej Ja men jag ska se den här Jag kan jag som inte betona, du får inte missa en på bio, det är det Annars måste, vi, annars måste vi åka till Falun Alltså till gamla skola och, och hijacka bion där För att se den på bio sen. Ja eh, Det borde vi göra annars Men se den på bio Det är fan våldtäkt att se den Tanka hämnden. spelar ingen roll om det tar i 1080 Eller vad som helst Nej Se den på bio Och gärna i 3D också Alltså det var en sekvens där i filmen Alltså det. Alltså, jag, alltså jag, jag såg bara hela mitt face Bara gapas Jag tappar hakan där. Jag, inte, jag vill inte säga när men... Du går utifrån bion Och allt hår står bakåt Som att det har varit med i en explosion just Jo, jo. Det kommer så mycket kraft ifrån skärmen Jo, jo. Och ha hakan är som nere vid, vid nippelsen ungefär Det är ja. en däremellan. ja däremellan Ögonen är tryckt tillbaka i, I skallbenet liksom jo, och, så, och, så, och så bara kryper jag som bara ut Ja Skägget brinner helst Så <laughs> är i eld Ja, jag såg någonting som som jag blev jäkligt glad över Yes, fara ja, jag, har, jag har två grejer idag som är om skräckfilmer Mm. Den här vet jag. Det är du... inte min genre Nej jag vet Men det här, det här är ett glatt Och det andra ja, du, du... Jag, jag kan sätta en arm på att jag har sett Vi Den... testar ja. Vi testa. Vi testa. I all alla fall Den här filmen heter Resolution Resolution. Som är ganska Ge... mycket en B-film Ge mig ett kort referat här Referat Det handlar om huvudkaraktären Som Ja det handlar om huvudkaraktären har Just gör det Yes <laughs> han, uh, han åker till sin kompis Han får, han får ett, ett mail av sin kompis Med en film där han bara åker omkring Och röker crack Och skjuter fåglar Och går apeshit mm -hmm. Så han åker dit Och så låser han fast honom uh, Men han Han kovar? Han klover. Vad fan heter Han boyer heter det Han låser fast honom med handbojer Vid något rör i en stuga mm. Ute ingenstans egentligen För att göra honom clean mm -hmm. Och eh, under hela filmen så eh, händer så här små, små underliga saker. Eh, vänta, jag ska skriva upp. Eh, ja, till exempel eh, de hittar en gammal filmrulle. De hittar en massa diabilder. Eh, och sen eh, i slutet... Eh, ja, just det, på, på ena personens laptop också. Så eh, helt plötsligt så ser de... Det de just pratade om ser de på laptopen filmat utifrån fönstret. Det bara ploppar upp på laptopen liksom. Någon, har, fil någon har filmat dem. Men ja. de såg ingen där eh, som stod och filmade dem helt enkelt. Mm. Uh, och så i slutet då så får de se en till sån här scen i laptopen. Och vad som händer då är att de två sitter i det här rummet. Och det kommer in två drug dealers Uh, som uh, skjuter dem och mördar dem uh, så de ser helt enkelt sig själva dö och då, och då bestämmer de fan we have to get out of here så de rymmer från huset springer till bilen, i bilen ligger en DVD eller en, en cd-skiva de sätter in cd-skivan i bilen och då hör de uh, huvudpersonen då när han kommer hem till sin fru uh, och då hör, de hör uh, att frun har fått ett barn och så hör de en rånare kommer in och mörda allihopa. Så här får vi se ytterligare ett slut som är dåligt för dem. Så vad de gör är att de springer och gömmer sig bakom en sten. Och sitter där och väntar på att det ska bli natt. För under filmen var det natt. Och då ser de två drug komma in i huset. Och mörda två personer som är i huset. Man vet inte riktigt vilka de är. Men de mördar dem. Och sen sprängs huset. Uh, ja, jag jag, jag spoilar löst nu, men det behövs. tro mig, <laughs> det behövs. Jag hoppas det här leder till någon det här långa leder någon poäng här. Det gör det. Bra. Uh, sen står de framför huset då. Det här är slutshotet i hela filmen. De står framför huset. De står framför lågorna helt enkelt. Och då får vi en point of view shot- om det är någon som inte vet vad det är så är alltså en, eh, Kameran är ögonen på någon Helt enkelt Ja, oh, det var så feta point of views i Gravity Åh oh! <skratt> Okej okay. okay. ja. Du får ett point of view shot ifrån Någonting Du vet inte vad det är som reser sig upp ur elden Och sen Kommer det en effekt Som att eh, vad ska man säga Det ser ut som att kameran Antingen åker bakåt igenom ett filter i princip Aha. Och så kollar båda Huvudkaraktärerna in i kameran Och så säger de Can we try this another way Och sen är filmen slut Okej. Okay. Har du någon aning om vad allt det här betyder? Eh uh... Och vad är det här, den här point of view? Vem är det liksom? De har väl låtsats vara offer helt enkelt? Eller? Nej! Och så de som egentligen är hotet var egentligen offren. Nej! I deras experiment, nej? Nej! Jag, jag har skrivit en förklaring här. Nu kommer jag läsa <laughs> det här rakt av. Jag <laughs> Filmen äh, målar upp sig själv som en film. Alltså väldigt meta om man säger så. Mm karaktärerna blir ledda av en deus ex machina som då är alltså saker som händer av sig själva som inte det är ingen i filmen som strävar för att det ska hända utan det bara händer a, av sig själv En act of God nästan. Ja, de blir ledd till olika saker som ger dem ledtrådar om hur filmen kommer att sluta. För de här grenarna när de ser sig själva dö, det är olika versioner på slutet av filmen. Så de ser hur de, de fattar att de är i en film själva. Och de ser olika slut. Och de, hela, hela filmen går ut på att de försöker hitta ett slut som är bättre för dem själva. Okej. Okay. Och vem är det då som filmar dem? Jo, det är vi som kollar på filmen. Det är tittarna som är den här kameran som filmar dem. Och i slutet så, är det, så är, visar det alltså, den här saken som reser sig då ur elden som är ett monster- det är vi som är tittaren, och det här filtret när kameran åker bakåt, det är att den åker ut genom en tv-ruta helt enkelt. För att visa ah. att det är vi som är tittaren som kollar på en skräckfilm och förväntar oss att se karaktärerna dö. Det är vi som är monstret. Gud, var clever! Visst är det? Ja, det är clever. Jag har aldrig sett en skräckfilm som tar liksom ett steg på det här sättet. Det är alltid samma sak. Här är något nytt. Men jag var tvungen att se den två gånger för att snappa upp på de här små sakerna. Det här, det här, det här är ju alltså, ja, precis, det här är en helt... Det, vilken frisk fläkt. Ja, precis. Och det behövs friska fläktar i skräcksgenren. För det har inte hänt... Jag vet inte på hur länge. Vad heter den här filmen, sa du? Resolution. Resolution? Ja. Eh, intressant. Det, det... Men det, det är alltid jättekul att se... Alltså, alltså vad säger man... Eh, gamla tillvägagångssätt Alltså förnyas Helt enkelt Med, ja. alltså, med bara en ny, en, en ny infallsvinkel Men resultatet blir egentligen detsamma Jo precis, men det, det blir ju lite På något sätt som ja. det, det är så du knockar ut Klischéer helt enkelt Ja, Det är så du tar publiken på sängen sett en lite gammal film. Ja, det har jag med. Jag såg... Häromdagen såg jag Twelve Angry Men. Den har jag faktiskt inte sett. Det är den med Nicholson, va? Nej, Twelve Angry Men är en gammal film från 1957. Ja. Den ligger... Var den ligger? sjua på IMDb Ja. svart -vit. Mm. Som handlar om då en 12 stycken som sitter, det är ett mordfall har precis uträtts och lagts upp. Filmen börjar där. Mm. Och då skickas juryn in för att överlägga. Guilty ja, or not guilty. Ja. Och film, storyn tar vi då helt enkelt när de ska rösta de första gången om guilty or not guilty. Och det börjar med att det blir 11 .1. Elva, ja. sägs, Elva röstar guilty. Men sen, du, vis, vis, sen, måste det vi måste vara unanimous decision. Ja, det, i måste, sådana, ja, ja, det måste vara unanimous. Och det, är, det är som är Det är för att det är en mordutredning. Och så om, de, om alla de mm. röstar ja, då kommer de skickas. Alltså, den misstänkte skickas till döden. Till, raka vägen till stolen väntar. Får, får, får jag göra en gissning? Eh, absolut. Den här enskilda mannen övertalar alla andra om att han är oskyldig. Jag tänker inte säga någonting, men eh, den, den utspelar sig på samma plats. Är det verkligen ett problem att spoila en 50 år gammal, 60 år gammal film? Nej, okej okay då. Det, men, eh, hu, det spelar ingen roll egentligen. Det är Nej. bara fantastiskt skrivet. Alltså, den, bara för att den är från 57 och svartvit tror inte att den är under, inte underhållande eller spännande eller rolig. Nej. Eh, det, alltså den är... Satan, vilket drama. Fy fan vad bra Det kan jag tipsa varmt om. Ja. Eh, den nu spelar sig bara i det här rummet. I okay, här konferensrummet. Ja. Mycket Helt, dialog. helt, helt dialogdriven. Ja. Jag behövde nämligen tänka lite dialog. Och därför såg jag det. Ja, men det, det förstår jag. Eh, sen såg jag... Den, den, den har 8,9 på IMDB. Det, och den ligger topp 7. Det, det kan jag stå vid. Det, det har jag inget problem med. Nej men Sen, du, du, du skulle ju inte lägga upp den på din top 10 Nej eh, det skulle jag nog inte Men eh, Den, den, den förtjänar sin plats där mm. Sen såg jag Doctor Strange Strangelove Den älskar jag eh, Då var bra För jag fattar den <laughs> inte det. Eller alltså jag, vad, vad är det som är så jävla bra med den Alltså, för mig är det bara att... Jag gillar Stanley Kubrick. Absolut. Ja, ja, det här, det... Det här, jag såg Spartacus, såg jag nyligt. För mm. jag, ville, jag ville se alla hans. Och ja. Dr. Strange var den jag sett... Jag kanske sett den, kanske inte. Kanske sett halva. Så nu mm. såg jag hela. Igår. Ja. Äh, Nej, men för mig är det alltså... Jag tycker bara alltså det är, det är ett par små bitar i den som är så extremt roliga, som, så, som liksom väger upp alltså, tre poäng på poängskalan. Ah, ja, jag förstår vad du menar. Alltså det, jag tycker det är så ofantligt roligt att den här jävla Dr. Strangelove, ju mer stressad han blir, ju mer märker han att han fortfarande är nazist. Det är så jäkla roligt det där. Eh. Och när de försöker förklara för, för Rysslands president att någon har råkat skicka en atombomb mot hans land. Så han packade. Ja, he went a little strange in the head. Det är så jag, så han säger det så fint what, what did he do? He accidentally launched a nuclear missile Oh <laughs> Var det aspackad Jo det är det som är så roligt roligt när, när, när presidenten sitter i den här stora och Alla de viktigaste männen i USA sitter där runt bordet Och så, ska, och så sitter de och lyssnar Och så ringer presidenten upp packad han packade Ja ska, jag <laughs> Ja jag ska, alltså... ska försöka förklara att, att krigsflyg håller på att flyga ja. in i landet Så att njuka hela Ja, och den här scenen när, när När doktorn då, Dr. Strangelove När han blir stressad till sitt yttersta Han sitter ju i en rullstol ja. Och helt plötsligt när, när han får all press på sig Så ställer han sig upp och hejlar <laughs> Och sen kommer han på sig själv, drar ner i arven och sätter sig igen Det är, någon de är att... sätter inte ens. Nej, och det är någon som <laughs> När sig... han stryper sig själv efter. Ja, det är... Åh, för fan, det är, vad heter han? Rosa Panten, det är ju han som spelar honom Mm Nej, äh, Dr. Äh, Dr. Strangelove är ju då St en film av Stanley Kubrick från ja. 1964 mm. En gammal klassiker och Kubrick är en av de här Ja, Gamla mästarna helt enkelt Han är en av de gamla mästarna men han är också Tycker jag i alla fall En av de mest uh, vad, vad heter det? Överskattade Ja det tycker jag är. Ja, Jag tycker det är väldigt mycket i hans filmer som folk ser som en bra grej Som jag ser som dåliga grejer Buff. Och, bara, och hade, man, hade man tagit bort Labeln Stanley Kubrick Då hade det varit uselt Ja, men bara för att ta det enda exempel jag kommer på nu Bara det här att i introt till The Shining Så ser man ju skuggan av helikoptern som filmar mm. Det är ju ett missta misstag, det är ju det Men alla filmkritiker säger att Nej, här vill Stanley Kubrick visa tittaren att Vi vet att det är en film och inte på riktigt fördelat heter Kubrick efter det. Ja, precis Han skulle kunna göra vad som helst Det skulle kunna vara en, en dator i hans... 1700-talsfilm och folk skulle tycka att det var smart han hade kunnat ha barnpål på datorn och kommit undan med det ja. lite gammal film håller jag på att beta eller ja. kika på ja, men jag, jag, jag gillar det ja men jag också du, du, nu när du säger gammal det är inte lika gammalt det här men det var ju just Halloween Ja. Och Ja, jag tänkte, varför inte Beta av en Halloweenfilm Varför inte? Så jag bete av den första den, den första? första Ja, Halloween från 78 tror jag det är mm -hmm. Som jag tycker är skitintressant Det, det handlar ju då om äh, Mördaren Michael Myers Som äh, äh, Ja, han, han, han Mördar sin syster när han är typ var 10 tio år eller något sådär. Mm -hmm. uh, sen sitter han på ett mentalsjukhus och uh, hans psykolog då säger att han är, han, är, han är bara ond det finns ingen anledning till att han är bara ond helt enkelt vi får ingen förklaring utan he's evil det, det är det enda han säger liksom och det tycker jag är intressant det, det är så trist nu för tiden när det alltid ska vara ah, han hade en dålig uppväxt Ja, Visst, då, om, om du väl måste förklara det Abusad som barn Ja, det är mer intressant som film Om du inte förklarar Utan att det bara är ett hot Tycker jag I alla fall, när han har varit på det här sjukhuset Vad var det nu är, 15 år eller något sånt där Så rymmer han Och så börjar han jaga då en annan tjej uh, Han har inte lärt sig någonting på 15 år Nej, han är, han är bara evil Det visar sig i andra filmen i och för sig att den här personen han börjar jaga då Det är hans andra syster som är adopterad Och filmen är as långsam. Fan, fan vad uppföljerigt Jo, men det här gjordes 78 Det här är ju den första, i min mening, riktiga slashern Jo nej, men jag menar bara till uppföljan Ja, absolut Att en adopterad syster, mm. såklart Men den, den är jäkligt långsam den här filmen Som filmer då var, men som också skräckfilmer ska vara tycker jag Du måste bygga upp spänningen liksom Mhm. Mm Uh, och det, det gör att den blir läskig Sen slutar de med att doktorn kommer Och så skjuter de honom sex gånger Och han faller ner från balkongen. Du var tvungen att lägga in det? Jag var tvungen att lägga in det För det, här, det, här, det finns en poäng med det här <laughs> okay. uh, Sen tvåan då börjar Precis där ettan slutar Vilket är jäkligt bra som en uppföljare Det gillar jag Ja. Uh, och då tas den här tjejen till sjukhuset då Alltså systern mm. Och då kommer han till Sjukhuset såklart Och så börjar han mörda alla där Han kokar i en brud i en jacuzzi För det är ganska underhållande För det, det är vid det här stadiet som det börjar bli lite roligt Istället mm. för läskigt mm, mm, mm. Uh, Och det finns en idiotisk scen När han står, du vet så här, i Vid amerikanska sjukhus är allting glasdörrar Du vet, där man går in just det Och istället för att öppna dörren så bara går han igenom glaset Så vet som man gör det är coolt det, Ja det är lite coolt Det, det, det, det är jävuls Terminator it Det är det, men när man tänker på det i två sekunder så Varför? <laughs> Vet du hur mycket skada han skulle ha liksom skippat Om han bara gick och öppnade dörren Det, det är klassiskt klassisk också hur västerlänningar Bara går igenom såna japanska skjutdörrar. Ja det är, det är standard ja. det, det, finns något jävels, det finns något roligt i det där alltså. ja. uh, Det visar sig i alla fall att ja, Doktorn har kommit hit också Uh, nu kom min uh, tjej hem Hej Sebbe säger hej uh, Ja doktorn här också uh, Den här filmen slutar med att uh, De skjuter honom i båda ögonen <laughs> Så han är helt blind Sen skjuter de en gasoltub Så han sprängs man ser honom börja så här gå mot eh, systern igen och sen faller den ihop och så ligger han där och brinner i kanske fem minuter i bild. Och mm. sånt. Den är inte lika bra som den första. Spänningen liksom försvinner lite för att de försöker förklara för mycket. De förlorar det här oförklar oförklarade som är så bra i första. Ja. Liksom. Ah men det är det, det är det jag säger. Det har jag aldrig fått bekräftat. Men det är därför Prometheus faller så hårt eller allting. Det är därför första aliens är så jävla cool Ja, jag håller med. dig Första aliens är så jävla cool för att man vet ingenting om de här monsterna. De är där och de, har infest, de, de, har sina, de, de kan infestera grejer, de har ägg, de finns, det, det, de är utvecklade och ganska avancerade och konstiga och älskar blod allting. Men du får inga förklaringar. Mm. Och det tror jag är varför den är så jävla... Varför den har ekat genom historien så länge Och varför den är så stor Jag tror det är nyckeln bara Mystiken Ja, och, och där är det ju också samma sak Det är väldigt lång uppbyggnad man, Det blir gör det spännande Det är no. inte body count som räknas liksom Nej Däremot måste säger säga cred till alla de här Skräckfilmsgrejen Det finns något väldigt kreativt i Sättet att mörda folk Ja absolut. Det, det, det måste jag ge dem krädd för det, I, det, det är ingenting jag gillar att se på dock. Nej, det, det har ju gått jag, jag, jag kan respektera det och, och tycka att de har Lustiga tankar Det har, det har ju gått så. överstyr med Final Destination Och så filmerna mm. Man bryr sig inte längre mm. Men i alla fall här efter Andra filmen Där hoppade regissören av eller nej det gjorde han inte alls, han gjorde en till men han ville inte göra en till om den här mördaren helt enkelt nej. Så då kommer Halloween 3 som heter Season of the Witch Det finns inga häxor i hela filmen Tycker jag är en rolig detalj Och hör vad den här filmen handlar om Den handlar om Halloweenmasker som klockan 12 på Halloween smälter Ja, det kan det kanske lät som en bra filmidé när de kom på det men jag vet inte och smälter oss under folks face Ja, och det, alltså det, grejen att Filmen kanske inte är speciellt dålig egentligen Den kanske är bra, men Man fokuserar ju all sin kritik på att den heter faktiskt Halloween Och kopplas till de här andra två filmerna Som man tyckte om Ingen klandrar ju för det heller Nej, men det, det är väldigt eh, Otrevliga dödsscener i den Och det nästan alla som dör Är små barn Och det är bra soundtrack i den också <laughs> Nummer fyra, uh, där uh, publiken uh, hade varit jättearga på trean då, eftersom inte uh, Michael Myers var med. Vi är tillbaka på Halloween, ja. Ja, och den här heter då The Return of Michael Myers. Return of Michael, äh, Myers. Ja, han är med. <laughs> Det visar sig att han överlevde den här explosionen och att ligga och brinna i fem minuter och blivit skjuten i båda ögonen. Han har legat i koma, <laughs> i typ jag vet inte hur länge. I alla fall, det här är då en, en ny trilogi Ny regissör, allting En uh, ny trilogi om och... början på fyra, eller? Ja, precis Det är väldigt underligt det här uh, De ska transportera om till ett annat sjukhus I alla fall I ambulansen vaknar han upp Och han fortsätter sin rampage Och börjar jaga sin systers dotter Som också har blivit adopterad Och de säger att syst systern är död okay. Det ja Det är som det är uh, Och jag tänker inte säga något mer för den är helt värdelös helt enkelt. Det slutar med att en polispatrull på kanske jag vet inte, 50 pers, kanske. 50 poliser. S ja, står och matar honom med hagelgevär, M16, pistoler. Vad skjuter han? Skjuter han? Skjuter han. Ja, jag vet inte, tusen skott, kanske. Och så faller en svensk modern historia. <laughs> De skjuter han, ja, ja, så mycket i alla fall. Extremt mycket Han faller ner i ett gruvschakt Sen slutar det med att den här Systerdottern som han har försökt mörda hela tiden Mördar sin mamma i samma stil som han mördade Sin eh, syster i första filmen Här Börjar nästa film Då har de glömt bort att hon mördade sin mamma Helt och hållet det är de, Den lilla detaljen missar de Okej. Okay. Men man får också veta att eh, Poliserna slängde ner En dynamit i gruvschaktet För att se till att han verkligen dog Mhm. Mm men han krävde det se ut. Han blev omhändertagen av en eremit i typ... Jag tror de säger att det är fem år eller något sånt där. E och, sen, och sen vaknar han bara upp, mördar eremiten och försöker igen mördarna den här Som har någon sorts telekinesis och kan se vad han gör. De förklarar aldrig. De har någon länk men, eller? Ja, men så fångar de honom och sätter honom i fängelset. Och här... Under hela filmen så har man fått så, här, små, så här, små hints på en man in black Som kommer in, spränger upp fängelset och fritar honom mm -hmm. Här, Halloween sex. Det är nu vi ska få alla svar på alla frågor Vem är man in black? Var, varför är han ond? Tim, timmar av Halloween-filmer Ja, oss. precis Och nu ska vi få alla svar Yes Här, någonstans, var det många människor som tog väldigt många dåliga beslut <laughs> Och jag, jag förstår inte hur, det här, hur ett produktionsbolag sa ja till det här. Det här är förklaringen. Det finns en kult som är ledd av en biroll ifrån första filmen. Jag tror han är han är någon doktor på det här mentalsjukhuset eller något sånt där. Mm -hmm. uh, han är då The Man in Black som fritar Michael Myers för att. Uh, Få honom att våldta sin systerdotter mm -hmm. For some reason Och de förklarar också att det är den här kulten som har gjort honom Till den eh, onda, människan, on, onda människan han är Och gett han målet att mörda hela sin släkt helt enkelt Vilket får den här biten om att han ska våldta sin systerdotter Så att hon får ett barn helt meningslöst För han ska ändå mörda barnet Så jag vet inte vad de fick ut av det Uh, varför fick de liksom inte han bara Att mörda dottern ja, ja, ja, ja, dotten När de ändå hade henne Jag... Istä Istället för att våldta henne, varför mörda henne inte Om man ändå bara ska mörda sin släkt Vilken soppar det här Loddesson Ja, för där hade, där hade ju hans mission varit klart Då hade filmerna varit slut Men de tyckte att det var bättre att göra mer släktingar Som man kan mörda Jo, ja, absolut Och finns det inga så hämtar man ju adopterade mm. uh, Eller någon bortglömd tvilling Eller vad som helst Ja. Eh, det är såna här grejer Och det är ofta det, Jag finner ju alltid hopp I det yttersta mörkret när jag ser riktigt Usla filmer ja. Det är att de här blev gjord Ja, eh, det, det, jag håller med dig. Och det håller, och det, och det håller min, mitt, min karriär Vid liv ja. Där, jag, jag kan vara förbannad över jag sett den och wasteat två timmar Och kunde ha sett något mycket bättre Eller bara ja. se Matrix igen Mm. Men äh, var men jag fylls ändå av hopp Många gånger mm. Det här Det är, är bara greppbart min ja, det, det, det här är bara början på soppan som är den här filmen Jasså, yes, vi är, som är inte färdiga än Nej Aha. Vad som händer sen är att uh, Myers, han är missing in action I kanske en halvtimme av filmen där Han är inte med överhuvudtaget Sen kommer han tillbaka Han alltså, som Batman i Rises Ja, men här kommer han tillbaka för att då de ska avsluta honom helt enkelt. Det här är det sista. De ska mörda honom nu. Till slut. Och kom ihåg vad de har gjort med honom tidigare. De sköt han sex gånger i första filmen. De sprängde han i andra filmen. Han brann. En hel polispatrull sköt han typ tusen gånger i den fjärde filmen. Han har blivit påkörd. Nedslängd från en balkong. Misshandlad. Han fick en galge i öga till första. De slängde dynamit på honom. Hur tar de då slut på honom? Jo. Hur dör han? De lägger magiska stenar i en ring runt honom. Ja. ja. Och, och här kommer en twist. Michael Myers har klätt ut kultledaren till sig själv så det är han som är... Det är han de mördar. Och Michael Myers går därifrån. Ja, men det var väl lite fiffigt? Eller? Ja, och sen får man se något, ja, det är något Men den här karaktären ska egentligen Det han egentligen ska, det är klassiken Så vill gärna jag bli mördad om jag måste bli mördad Det är fastspänd på en rymdraket Ja Och uppskjuten alltså, Ja, det är coolt det, det, det, det, det vill jag gå ut på om jag måste mm. döpa, Eller få en flygel i, i huvudet när jag går på stan Men vad som är bra med den som kommer efter sexan då När han, ja, dog eller inte dog Who knows, är att då gör de en film Där de ser bort ifrån Sex, fem, fyra och tre Och då gör de en film Där han möter systern då Igen 20 år senare Och hon mördar honom, hugger huvudet av honom Så är det slut Väldigt bra, slut ja, ja. Fine. Bara, bara för att nu, nu slipper vi se det här mer Ja, de... ett, ett perfekt recept på att förstöra eh, en franchise Det är nu film nummer 12 börjar med att vi glider över någon asfalt eller något sånt där, och så följer ett blodspår, och så kommer vi till huvudet som ligger där, och så bara pop, hoppar ut eh, spindelklor liknande grejer i huvudet, och så kryper det iväg, och så hittar han en ny kropp, och så börjar mörda igen. Yay! Du, du Ja, det finns ju en film efter den när det visar sig att. Återigen så hade han klätt ut någon annan till sig själv Ja de spelar samma kort igen Ja mm -hmm. Vilket är lite lat kan jag tycka <laughs> Allom, alltså, Jag har hört ända sen alltså, Sen film två eh, När masken hade börjat smälta i film tre ja. sen, sen dess då har har bara blinkat Varningsflaggor och ja. signaler Och du vet Håll dig borta Kanske få ursäkt att jag tog upp så mycket tid För att berätta allt det där Men det, jag gillar de där filmerna så mycket Och de, de försördes så mycket It men, goes e, e, without saying att du är förtjust i dem Ja precis And men efter, e, Eftersom vi ändå gjorde det så, så Avslutar vi med, med Halloween låten Som alla har hört Och alla känner igen jag, jag tror, jag skulle våga säga att Den är till och med mer igenkännbar Än uh, Requiem for a Dream soundtracket Det kanske är det, kanske inte kanske. Ja, det, det var väl allt då Ja! Så vi ses nästa vecka. Tack för att du har lyssnat!